مرآن مختارم عالدن کو دمولانا مبتی توسی بخمس د در دو دوله تفسیر قرآن دار پین تائیس نمبر کے سٹھ چپا محلہ بلالخیل مرغس کے پتین نو دوزار د شوید در دید ملاوی دو پتیاسا تایی اشاہ آدی توید سنت کے سٹھ این سیڈیز مرکر دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جنگیر آراد سوابی فروکائیٹر انوار شیر توی موبایل دی نمبر زی بند از ناناو کې اگر کتا سهرس کوي نو پستا شو کوګواله مکه وي پو پوره کوګواله سره فاتا زور وا چې پرې دې بلل راکل معلقه پر شاند یا پر شاند او خاوند او کچري تاسو اسلام کلا پتقسیم کې اوزان مو بچ کو د ظلم نه پتقسیم د بیانونو کې چې ګڼي دینو بیان دي نو تقسیم د سوو دارنګې تقسیم د شپې دا, دا, دا ولا فَإِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ لِلشَّاكِرِينَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا دبهون کې مې روبانو وې يتفرقه وکړه کومصلحت ونشو نو خیر دې بیا کې جداوال راغې په شرعي طریقي سره چې د طلاق کم احکام دی نو بیا لا وای خیر دې طلاق دې زبا مو مالدار کما او کچر دا خاوند جدا شو يؤمن الله مالدار به الله تعالى هر يوت خاص د الله په اختیار کې د آسوچ پس مانونکو او آسوچ پس مکه کې دي والا قد واسو ان اللذین تا کې یو څراغ حکم کوله منګا کسان تاسو ورکل شه د ايله کتاب مخ که او تاسو ته تا په د خبره خاص او ریږي د الله نه او ریږي د الله نه د کامو خلاف نکړي حقوق د زنانو ادا کا د هغه حقوق ادا کا الله اکبر او د نار و او زایو نه حقوق ادا کړه اکبر وے تگفرو او کہ چرتا سنا کوی نا شگری کوی اللہ بس بے شک ادا اللہ پہ اختیار کی داس چ آسمان نو کی واسطے چ بزم کی گدی او دی اللہ بے پرواستا اے بادشاہ او خاص اللہ پہ اختیار کی دی اگ سچ بس من نو کی واسطے چ بزم کی دی او, دے اللہ پر آو دا اللہ پر کی دی اللہ تعالی کافید اللہ تعالی کار ساز کار جوڑ اون کے اللہ اکبر ہو یو ځای چې کوم دی یو پیر وی لله ما فی السماوات سما شیخ دا شعورو او مولانا محمد فیع سر زما شیخ ا بعده ذکر کول دی ځای کې وی للہ ما لله ما فی السماوات و ما فی الارض لله ما فی السماوات و ما فی الارض تاكيد د فاره دی اعاده برائے تاكيد داننگوی اعادہ برای مزید تاکی دا پدر امزل بانده لیکن شیح دویسا اغیبا ذکر کول دی زائے بانده وللہ ما فی السماوات دائے ذکر کلو دی دا پارا چی دا حکم پی متفرری چې چی آنیت تا قولا اختیار دا الله دے نو دا اللہ نا اویری گئی زکا چی واگدار آغا دے الله اکبر او حدیث کې مراضي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایې ان اول الناس بالمتقون من کانوا حيث کانوا الله اکبر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې زما سره لایق خلق هغه دي چې هغه پريزگار او ځان بچی د مخالفت د احکام د لانا دغه مخالفت نه کوي من کانوا حيث کانوا سوق چی وي الله اکبر اویگور دویمو چه اللہ ویلی دیا نیت ان تکفورو فاین نالی اللہ نویداد دید تفرید پارا چه دا حکم پی متفریقی چه کان اللہ غنیا حمیدہ و واگدار اللہ دے نواق الله اللہ دے اغغنی بادشاہ دے بی پرواستای لشوی ذاتو بلدہ چی دائی اوی دریم زل باندے لی اللہ ما في سماوات و ما فی الارض داد دید پارا چی توکل پا الله و کئی ولی کفا باللہ وکیلا کارساز اغغدے او سو مشکل چه ده چاو سو مشکل او دا وزیفه کولا چه حسبون اللہ و نعم الوکیل او مشکل بے اللہ سانی ایشا ایو اعلان جلالتو ايه شاء يزهي بكم كتر واني الله تعالى بو بزي تاسو لرا ايو الناس او طولو خلقو او رابوالي نورو خلقو لرا لا تاسته محتاج نره غنيا حميدا وكان الله دي الله تعالى على ذلك پديباني قديرا قدرت لرون من كان يريدو ثواب الدنيا ارچان سوك ده چرا ده كويد بدل ده دنیا فقط سرب ده واني نوفا يؤتيهي الله بولا وركي خفاين ده الله پزداله سا ثواب بدل ده دنیا و او د اللہ تعالیٰ او ریدنکے لیدنکے ایا ایوہ اللذین آمنو ایک آیات بانده تنویر او داغی تفصیل ایک سو نهم حکم تاسوگو رہی ایک سو آیات داغی تفصیل اللہ اکبرو <پس> وی ګور ما د القرآن درکړه دې فیصله په حق او کا گواہی د هغه چا د پاره مکو او د خیانت ګرو ترابدار م جوړیږي د خیانتګر گواہی مکو د ترابدار م جوړیږي پاغي باندې تفصیل یا ایو الذین او دی من کونو قوامینا شیطان سودری دن کې په انسان سره شوhada علی الله په داسال کې گواہی کون کې خاص د الله د نووالهالله انپسکو ماګر کوي دا ګواي حالله ان پووسکومه په نفسونه ستاسوبان دی یا پهوالی دی ستاسوبان دی یا پرتهداران ستاسوبان دی کا هر چابانې ګایی نو ګایی د انصافو کا زمانماه د جای لیت یو ظلم گوائی دا و چې د دروغ ګوایانې به کې دی اوس ک رای نهبی علی سلاو اسلام فرمای اخیره زمانه بیا به اون د دروغ و پیدا غواهان او د دروغ غواہی به خلک کوي او ډیر سن غذاب دی داسه دا خلکو د دا پاره بیا دا حدیث قران کې راځي نو ویلی صلی الله و سلام فرمای تاس تفیر الله الله فرمای و اذا قلتم فادلو ولو كان ذا قربا انعام کې برشی 152 کې کلچتا سو وینا کوي نو انصاف کوي وینا کې اگر که خلاف تاسو رشتہ دار قریبی نه دی الله اکبر این یکون غنیه کچریوی دا, دا آغا سڑی چگوایی پی کول شی غنیه مالدار که ایچ یارا مالدار ده عزت بی لاد او فقیر یا پقیر ده تو ایارا فقیر ده سزاوار بشی ترګ دنه کوم الله یف الله اولا بهما الله تعالی ډیر خیر فاده په دې دواړو باندې کته پوس خپکیږي چې د یو عزت ذیبل سزا ورکيږي الله وايي زپه دې ډیر زیات خیر خایم د دې تن ته دومره واستګوای کوستا کو کار دغه دی الله اکبر یا این کن غنیا ک چریوی دغه سړی چې پچا گوای کول شي الله اکبر غنیا الله اکبر او تو مالدار او او ته دا چې مالدار دې ډیر تنز دې دے, دے او فقیر یا فقیر او ته یې را خدمتگار مې دے فالله اولا بهما الله تعالی ډیر اولا دې د دوار نار الله ته توجه کا یا ایکن غنیا ک چرې وی دا طالب د گواہی غنیا الله اکبر مالدار او تا ته وې چې راشه غلطه او فقيره یا فقير ده او ته په خپګي چې خير ده با بچ کومه غلطه گوايي بوکم الله يفعل الله او لا بهما الله تعالی ډیر مستحق ده د دوالو نا يا منس فالله او لا بهما الله تعالی ډیر اقرب ده ډیر نږدې ده تا تا ده د دوالو نا بهما امنهما فلا تنتبعوا فلا تتبعوا الهوى فاستن سوتابدارې مکوې دفای شاتو د دې خبر نه نشې تاسو انسابونه کوي و ان تلو او, او, او, او تو رزو سو که چاري تاسو کوګوالو کو یا مخموالو او ما او تورې زو یا مخموالو پس به شک تعالی پس ما نه چی عمل کوي خبردار دي یا ايو الذین الزجر منافقین <تصفح> <تصفح> یا ای او الزینا منو او دی من هم دنو من رای په الله او په پیغمبر د باندې او په ار کتاب باندې نزله علی رسول چرالی غل د الله په خپل په همروه کتاب باندې چرالی غل د الله تعالی مخک آمنو آمنو درسنگا کی گئی مراد دیا دوامال ایمان دے یا خطاب دے منافقینو تا ای آمنو باللسانی چی ایمان مو پا جب راول دے نو آمنو بالقلب یا آمنو ایمان چی مو راول دے پا پا خوانو کتابو نو نو آمنو بهاز القرآن یا ایھا الذین آمَنوا اودیمن حمندان ایمان را ولای پوان دانیت دلا په پیغمبر باندې او ول کتاب الذی قرآن باندې چرالی ګل له په خپل پیغمبر باندې او په کتابونو باندې چرالی ګل له کتاب مراد شو اغه کتابونو باندې چرالی ګل ما کېد دینه او چان کارو کو پوان دانیت او د پرشتو دانا او د کتابونو دانا او د پیغمبران نظر د اخرت نه تحقیق <تصفيق> سره خطا شو دی په خطای الا رسال گمرا شده پا گمراهی لره سران داقنا بے شکار رد ار رد دوال المترد دیدینا آغا خالق چی ایمان که شک شباوی کل ایمان راڑی کل چی کب ده نو بس کپیر کیگی ایمان کے شک شباوی پای hmm. را دو به شکه کسان بیا کو کو فروک بیا ز یاد شوب کو ورکه نه الله تعالی الله وی بیا تعالی ایمان کې شک ده نو تکرار ته اشاره ده او ایمان ته چې کم نه شک ده ایمان کې شک ده او تکرار ته اشاره ده یا دمانه چې تعدد د ایمان ته اشاره نه بلکه اشارہ دا تردید د ایمان ته <�خف> الله اکبر یا دا معنی چې آمنو ایمان رال پ موسی عليه السلام ثم فرو بیا انکار وکه پس خیسره معنی سو اغه ایلاو ګرځونو کافر شو پ سبب دخې بیا ایمان رال په توبه سره نو دا بیا نه پس بیا کفرو بعیسا دیسال السلام انکار وکه نو مزدادو بیا زیاد شو په کوفر کې بیا زیاد شو په کوفر کې تو راتلوده دی پیغمبر بیا د غنا منکارو کو والله بیا چرې نه معاف کوي الله اکبر یاده معنا چې سوره ال عمران کې تیر شو چې 72 کې 72 کې چې وی لاړ شي ااو امنو به وجه النهار وک شروع اخر اگر معنات چې بس لار شي اول وخت کې ایمان راړی را را او بیا اخیره کې پین کار وکړي یغه اشاره ده نو الله وايي دا سه خلکو چې خلک مرتد کي او گمراه کي الله یې ذبیب تباو برباد کم بشیر بش المنافقینا یا او اوس ګران دا منافقین په لټی ذکر کوي دی زاینا بشیر المنافقینا خوشخبری ورکړه منافقین لره خبرکلا یا تہ کوم نه خوشخبری ورکا خبر کا منافقین لرا پدے باندې چدی د فارغ عذاب دردناک او الذین اول پلیتی الذین دا کساندیت تخذون الکافرینا چی جوړوی دو کافر لرا دوستان ما سیوا د مومنان نه مومن پر خود او کافر دوستي وکلا بشتره دوستی وکلا د مومن سره دوستي وکلا لیکن زمانگو کمرانان طول کدی ار چازر کا تعلق ساتی سیاسیان هر سیاسی لوی دشمن دا اللہ د دین آیا بتاؤنہ اندہو ملائزہ دوی مفلی تھی آیا دی طلب کوی دے دیگا پیرو سرا علا عزتا عزت لرا پس عزت طول پر طولا دا اللہ پواکر دے اکبر ګور دلته یا عزت د الله په اختیار کې سورې فاتحره کله سم کې براشي دلته یا عزت صرف دا الله ده پار ده او منافقون کې حسر نشته بلکې الته تقسیم ده الته الله لیل الله عزت او لرسول او للمؤمنین سورې منافقون اتم کې براشي نو ګوره حسر چې کم ځای کېره چې صرف الله له عزت ده نو الته مراد ده چې عزت کې تصرف ټول دا الله ده او تقسیم نه مراد اشاره د واسطه ته تو چه مستحقی مومنان دی لله الى عزتو عزت دا اللہ پر اختیار کردی ولی رسولی او پواسطی د پیغمبر ملاوی گی ولی او مومنانو تا ملاوی گی مشرک او کافر تانا او حضرت عمر قول دی اغوائی منع تزب عبیدی از اللہ اللہ چا چې بندګانو په سبب باندې ځان عزتمن کول شروع چې زبا باندې باندې سره ځان تلم او عزتمن کوي گمبا ازل له الله الله بده ذلیلہ کی ذلیلہ چې سو کوم باندې کی طلب کوي چې زبا پلانکی خان ته کېنم پاسم نو عزتمن بشم پلانکی نواب ته کېنم پاسم نو عزتمن بشم پلانکی ممبر ته کېنم پاسم کاله کاله داوي کنه ګورا د سیاسيانو سره تعلق ساتي داروستوب یا د سړید دیر خیر دی. دا ګرځې ضرورت نشته عزت د الله خلاص یا الله مونږ له تي عزت راکې وا مخلوق تمه محتاج کې الله یا الله مونږ مخلوق تمه محتاج کې یا الله مونږ مخلوق تمه محتاج کې یا الله عزت سٹای اختیار کې د مونږ لريکه الله وقد نصلی علیکم درېم پلیتی تاکي سرانه نازل کړه کر... نازل کړه د تعالی پتا صبح نه پکې نازل شوي دی پتا صبح نه پکې کتاب کې ان اذا سميو <تصالح> نازل شوی دی په تاسو باندې پکې دا خبره ان اذا سمعتم شکل وری تاسو آیاتونه د الله تعالی چاین کار کوله کا یا ټوکی کوله شي پغه سره نومکه نه تاسو د دې سره حتا یحوفی حدیثین غیري تر دې پوری چې دې هم شروع کی ببل خبره کې غیر د دین او ک کیناستي وسره کافر سره ولي کینی چې کافر سره کیناسته او اغاد اللہ دایا تنو سر ٹوکے کئی نو بیاباو سر بلکل نکی او ار کافر دا اللہ یا تنو سر ٹوکے او ککی ناستے نو انکم اذا مسلوم تاسو پا دا وقت کئی دائی پشانتے بائی زکا امام قرد ابی ذکر کوي رضا بالمعصیت معصیت تے گناہ دے ان الله بیشک اللہ تعالی جمک ان کے دے منافقان و کافران و را پا جہنم کې قالوا رما باليتي الذين دعك سنده يتربسونا ينتظار په حوادث او ستا سو باندې چه پتاه سو باندې سه مشكلات او حوادث راشي دي منتظر كان لكم فتحون پس کچریستان سره پارا غلباد طرف د الله نانو قائل وای دی المنكم معكم اينو سره و كان للكافرين او کچریوی دای بلا پليتي شپګما کچریوی د کافراند پارا نصیبون سیسا قالوا نو وای دا منافقین کفار و تا الم نستحوذ علیکم ایم غلبا نو کړي پتا سو باندې و نامناکوم او ایا نو منا کړي مونږ د نو منا تاسو لاره د مؤمنان نو بچ تاسو لاره د مؤمنان مونږه پتا غالب شې او مونږ د مؤمنانو همنګ د مؤمنانو تاسو بچلی معنی مونږ له غره وسرا کوي ها الله را کوي اوصا فالله يحكم بينهم يوم القيامه بينكم يوم القيامه الله با پیسه لوکی په ما بین ستاسو کې پرل د قیامت او نه د ګرځول با او نه ګرځول الله تعالی د کافرانو په وړاندې په پا مؤمنانو باندې څو غلبه په حجت کې الله اللہ اکبر ان المنافقین بے شک منافقان و مفلتی بے شک منافقان یو خادعونا دو کور کئی دی اللہ تعالی لراپخ پل گمان کے و هو هو خادعهم او الله تعالی بدلد دو کی بور کی دیلرا و اذا قاموا الى الصلاه يتمفلتی هر کله چودری گدا منافقان منزون تا قاموا کو سالانودری گیس سوس سوس سوس سوس بکیگی الله بس منستا چودری گینو ډډ نه لگی منستا ډیر راروان بئی سوس سوس بکیگی دا منافق مسلمان مؤمن هغه بمزله پ مین راضی او پ زوق براضی الله اکبر یراون الناس دای نهم پلیتی یراون الناس یا کاری بکای خلقو ترا ولا یذکرون الله او ن بیا دای دای الا قلیلا مگر سرسری سرسری د پارا الا قلیلا سرسری د پارا د اظهار د مخلوق چې خلکو طبيخی مزبذبینا د پړک دی پما بیند خلکو کې بینا ذالکا پما بیند د کوفر او د ایمان کې کوفر او د ایمان کې مزبذب دی تا زبزوب وای داسه اصان مثال ک چر تاسو اغزاده گرهی لدلیوی آغا تلوی چاکم که با لدوه تا وی ته لدوه تا وی لدو چی وی فکر زوندی و داس داسی داس داس کی گی داسی یا چی و هوا که تار زوندی و هوا پی داسی معمولی معمولی هوای اغا داسې داسی خواضی یو خوابل خواضی دارنگی د دا منافق مثالی دیکلا کافیرو تا وی ستایا ما نبیاء مسلمان تا ستایا ما طایما کلاستاو کلاستاو دا منافق دا مثال ني لا اله الا الله نه په طرف د مؤمنانو ولا اله الا الله نه په طرف د کافرانو د یو سلام نه ده دا د کارغبه چي کم زاي کې نه پوینو التكيزي و ما يوزلله لا یولى ثما بلیتی ارجاع سوغ د چګمرا ک اللہ تعالی غلرا پس هر غزبنمو می تداغد پاره درست لارو یا ایو الذین او د ایمان خاوندانو اعلان موقاتا ادب للمؤمنین فی ترک محالۃ الکافرین بعد ذکر خبائسهم شیخ دوه صاحب ذکر کول وی مؤمنان تعذو و د خود کافر سره دوستانی کوي او مؤمنانو تا شدا یا, یا ایو او دی من خوندان او مجړوي تا سو کافر دوستان مانسي وانه مؤمنان نه دا سونه کې مسلمان سره دوستی نه کې او کافر سره دوستی کې دا سونه کې زمانہ د جاهلیت کې داسې وو اوسم داسې دي جو جهالا لګیا دي زمنګ د ملک و کمرانان او د بش سره دوستی دا د کافر سره دوستی دا اته ریدون آیتاس وینا دا کویدا چې وګرځوي دا الله د پاره خپل ځان باندې دلیل واضحا سرګن خپل کفر باندې دلیل سرګن ګرځوي چې باسته د کافر سره دوستی کوئی دا سرګن دلیل لې چه تاسو ده کافیر سره دوستی کوئی نو خرص پیدگی در روری وی که نداسه عزرات عالی کوفی تراغل ده رضی اللہ تعالیٰ عنہو او کوفی تا چراغل ده دری رضی کوفا کی تیرکلی اعلانیو که کوې خبردار وی ماستاسو اغا خخ خلکمو پی جندل او ماستاسو خراب خلکمو پی جندل خلق حرام شته پوس که ییبا خبر الله درې راځینه دی شو او ته چې ما تاسو خراب خلکو په نندل اغه وتوی او من چرالو نو خراب خلکو مو منکه خ خلق نو فن زم مخيارونه به خياركم ون زم شرارونا به شراركم زم من خ خلق تاسو خو سره تاس او نا سر زای شو نو موږ چې تاسو کې دغه خ خلق ته او زمنګ ناکاره خلق تاسو نه ناکاره خلق سره او زای شو دا غیره دوستي جوړوکړي نو موږ پوس چې دا ناکاره خلق د تاسو کې ویما پدی باندستا سوخو خرابو پی جندل ہاں انل مرئ لا تسال قرينه واسال انل مرئ لا تسالو واسال قرينه فئن المقارن بالمقارن يهتدي الله دانا چه سوال کوي د یو سړی په باره کې نو دا سوال مکو چې دا څنګه سره در دم دمل ګرو باره کې تاسو کو زګه چې څوک د چا سره یو ځای نو دا غفلا راباند رواني ها داغه پلار باندې رواني کاپير سره کيني پاسينو د کاپير او پلار باندې چې د بوش سره زي کم یو پاسي کسور پاسي او کشن پاسي نو بس لاړ به سوال ته بس <سؤال> سلام <سؤال> کوي بوش نو دا چې کم يو پاس کوي نه بوش ته سلام <سؤال> کوي نو کوم ولي پاس کوي نو غام یورپونو ته زي ولته هر بیان سره ملاقاتونه <سؤال> دي سلامونه دي نو بس خلس پیدګي دړ روري نو ټول دغه دي بیا الله <سؤال> دې منګا د قران او ان المنافقین بے شک منافقاً فی درک الاسفل من النار فان لاندی طبقه کی بوی دو اور نہ زکا اللہ اکبر سورہ ہجر آیات نمبر 44 کہ براش اللہ سبع ابواب وہ دی جہنم دی کم کم دی یا دی جہنم بلد لغا بلد حظیم بلد سائر بلد ساقر فنزم وغم ده جهنم و هم ده حویا دیو په دی لان دي طبقه وی ل طبقه کی وی د ټولنه او دا د کافر وین زوی دا د منافقان سکي الله دې مونږ د دین او ساتي ل منافق ډیر لو سزا او منافق ګر صرف دې نو نه منافق هر هاغه سړی ده چې وای د ایمان داوا کوم او کارونه د کفر کوي کارونه د کفر کوي او داو د ایمان کوي ګيره او دا دعوت ایمان کئ دا منافق دی، عملی منافق ده عملی او کدی تراواو کفر منافق ده بیا اعتقادی منافق دی، دارنگه منافق هر اغه سړی ده چې داوت ایمان کئ او دا الله صراحتن حکم ده هر سبارک وته ذکر شو ده دا غنه چې کم ده روگردانی کئ دانه نه چې بس ځان خپل تصور کیو جوړ کړي وی وَلَنْتَ جِدَا هَرْكِز بَنَ مُحْتَي دَ پَنَا سَوْكِمْ دَادِي اِلَّا لَّذِينَ هَا تُوبَو بَاسَ دا منافق دا توبے شرائط دا گورا دا امی توبے ذکر کردوا پا سور بقرا کے تابو و اصلہو ال تا بس تابو و اصلہو دا مولا ذکر کردوا بقرا کے آسوا آدانو تابو و اصلہو و بیانو تابو و اصلہو و د مؤمنان توبه ذکر کئ در سلور شرایطو تابو مگر ان کسان چ توبه و یستا وا اصلو اسلام د عمل وکلا وا تصمو بلا منګول له ګولې په توحید الله باندې وا اخلس سلورم شرط او خالص ک دین خپل لپاره درزاد الله پس ده بسرګانداری د مؤمنانو سره وا سوف یو تل زرد چور بک الله تعالی مؤمنین له اجرن عظیم اجر ډیر لوی ما يفعل الله بعذابكما څکوي الله تعالی ما یا استفهام یا انکاریا ما دانه بشي ما يفعل الله څکوي الله تعالی په عذاب ستاسو باندې کچره تاسو شکر او با سو ایمان راړی په احکامو د سورې نصاب په قران باندې ک ایمان راړی او د احکامونو څکار د الله چې تاسو لر عذاب درکیا دا معنا نه تاسو لر الله تعالی عذاب کچره تاسو ایمان ما يفعل الله نذر کوي الله تعالی تاسو لرا بیا ځاب کوم عذاب تاسو ان شکرو تمکه چرتا شکر وبا سہی اي. او ایمان راړی نو بیا الله ځاب نذر کوي کنه خوراړی ایمان کنه دی الله تعالی شاکرا قدر دانده عمل یا شاکرا قدر دانده دا اخلاص تاسو علیم عالم پوها. لا يحب الله الجانبي نفو خو هی الله تعالی په زور ویل بالسوب کلمه کوفر سره مین القولی د وینانا الا من ظلم مگر اغه چانا ظلم چی زور او شو په د باندې الله اکبر کو را سم مطلب د آیات کریمه نو مقصد مفسرین کرام لوگ زای ګران کړي زمو استادای کرام آسان دا زای لګي الله اکبر چوالی اسلام بر آیات سرے ویچھے کمدنو تعلق دے ایک سو چوالی سرے معنی دا چھے کافر دوست نکی ہاں کچھ رتا باندے زور کئی او پو زور دو وجن تا کلمت کفر او معنی سو چھتا باندے زور کئی وجنی دے چھو اس وجنی دے و تا دغتیم کلمت کفر اووی نو خیر دے دا اللہ بدت دا ماف کی خو گواره اصی چی کم کوفر نوای دو کفر و نوائی کار دو کفر اونکی. کار دو کفر سر لگو داد توجیه بحری محیط و قرطبی و غیره دی کلم د بیا. زمین اساتیزه ای کرم دا حواله آغی زکر کهی. اِلَّا مَنْ زُلِمَا مگر چا مانده چې ظلم شو کلش و تایید دا دی. آبا بیا انشاءاللہ و رحماند. سوره نحل کراشی الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان الله اکبر وک ان الله دلان تعالی سمیاں اوریدون کی علی خبردار ان بدو خیرہ کچری تاسو ظاہرہ وئد ان بدو خیرہ کچری تاسو ظاہرہ وئ خیر لرا او تخفو یای پټوی غلرا او تافو انسوین عفو کوي تاسو د بدینه پس به شک الله تعالی او که انکه قدرت والے زاجر ال کتابه تاسو به شک یقینا ان کسان چې کوفر کوي پایا تاسو نه الله باندې پ کوفر کوي پ او داو بانده او واری دای دا چه جداری جدائی راولی پا ما بین دا حکم دا اللہ کے وارو سولیه او دا پیغمبرانو داوکی ویا قولو ناوائی دای نؤمنو ببازن چه منگا ایمان رادو پا بازو پیغمبرانو بانده او انکار کون منگا دا بازو الله اکبر یا دمانه چې نو منو به بعض موږ انکار راړو په به بعضن په با زباندي یعنی په حکم د الله و نه انکار کوو به بعضن په با زباندي یعنی حکم د پیغمبر نه منو الله منو خو پیغمبر نه بس زموږ په پخانو انبیاء ایمان دی او دا نه منو موږ د الله په خوانې حکم منو ويريدون اودې اراده کوي اي يتخذو بين ذلك دا چې جوړکی په ما بند دې کې سبيلا طريقو دینو د دینه ځان له جوړکی نو لا مل کافرون د کفلطان او مل کافرون حق د د کا د د کافر حق حق مل حق حق عمل غا د ما نوکا د بيدت یانو مشان مانو نه کی ا ویلایک او مل کافرون د د کافرن حق حق باندي کافر لا په حقي کافر حق باندي کوم ساي کی کافر په حق ني کامل بلکل کامل کافر واعتقدنا للکافرین او ته ان کړه له مونږه دا فارغ کافرانو عذاب سپکوونکې آ کسن بشارت آ کسن چې مان راړه په وحدانیت د الله په پیغمبران دا خو باندې او جدای نه راولي په ایس یو تن کې د دې انبیاء او نا اولایک دا بزرگان زردا چورب کې الله تعالی د لراجونو د دې او د الله تعالی غفور الرحیمه بخونکو مې روبان یس الکال الکتاب جواب د سوال د يهودو ويتبال برحق پیغمبر تا چتا کتاب د واتن راغلوه د فتن راغلوه نو دي ځکه یو جواب جواب الله رب العزت ذکر کوي جواب الزامی زمونه داسې پزول سوالونه تاسو د نورو انبیاء د موسی عليه السلام نو ام کړي دي داسې موم کړي دي الله وغوا پزول سوال نه تاسو مخکیم کړو او جواب تفسیلی براشی فاغ ایک سو تریس ساٹھ او حینائی لیکا کما او حینائی لانوحی وننبینا منبادی وستا تا چھ سنگا منگا وحی کڑی دانو داسی وحی مودتا کرلا لکا سنگا چھ نو تا او نور انبیاء و تداغین باد چھ دفا تن نو ورکل شوی اللہ اکبر دا یې جواب کوي يس الکا تاسو کې تا نه عالی کتابو دا چې نازل کيشتان باندې یو کتاب مین سمایه د بارانه یعنی د فطتن واحدتن فقد سال موسی تاسو کې سره سوال کړه د موسی علی سلام نه ډیر د دینا لوی لوی سوالونه فقالو ارنا الله ګور پلیتې دا غي فقالو ویل دی خپکه گما دای ډیر پلیتې دی د موسی علی سلام ډیر تنګ کړه دے فقالو ارنا الله پس ویل دوی سامڑا دائی اول پڑی تی پس اونی و دائی لرا سوائقا چای بی ظلمیم پس ظلم دا دائی دا سو مت تا خزولای اللہ بیانی ولی و دائی سکی لرا پخدائی توبا دائی دویم پڑی تی بِن ذَلَّ اسْپَلِتَاي زِ کرکای نوقصانا د دې سوم مت حظولای بیانی و پليتي بیانولو د اسخلال اف خدای توبه من بعده ما جامع البینات پس مېم بعده ما جاءت همو البینات پس د دېنا چراغلو د تامه زیاده دلیل ف فونان ذالیک پس افو کلمنګ د دېنا او ور کلمنګ موسی السلام لا دلیل سرغند ور فانا قوم طور او جت کلمنګ براده کوی دېنا کوئی طور بې میثاقه بې نقض بینا قزیمی ساقیمو پا ما پا سبب دماتا اولو دوا دید دید چه وادی ما تا کلیو وی منگ احکامات منو که لامن تارت کی خبره تیر شو واخا وا قلنا لهما او وی لودای تمنګ او دوخول البامه داخل شي تاسو د دروازه تا سجدا ناجج کون او تفصيل سوره باقره کې تیر شو خدای د خلاف کړه د صلو رما فلیت شو وا قلنا لهما وی لوم گدای لا طادو پینځم پلیت زیات من کوي تاسو پرز د خالق او نام دیمه و اخذنا و غسته و منگا من هم دا دینا میساقن و علی زواواده محکمه فبی ما نقضیم میساقوم پس پس سبب دو ما تولو دا دایش پگمه پلیتی میساقوم واده دا دای لرا و کفرمو پا کفر دا دای بانده سبب دا کفر دا دای بانده پایاتونو دا جواب بده دو طول رست راشی یادا چه ایک سو فَبِذُلْمٍ مِّنَ, من الَّذِينَ حَرَّمْنَا مَعْنَ دای او آدما تکل نو حرام کړو یا د چې سوره مایده کې بیراش لعناهم په سبب دا ما ټولود دای وادخ پلرا او په سبب د آیات پر دای او په سبب دای دا اتمه پليتی په سبب د دا. کوفر دای او وماشانو اتمه په سبب د دا وجلو دای دا دا الله اکبر بغیر حق بغیر بغیر سود و جرم او په سبب د وینا دای چې ظلمونه زمونږ نه هم پلي دی په سبب د وینا دای باندې چې ظلمونه زمونږه ډک دی د علمنا په دې ټول باندې موږ د پلان نه کړو بل طب الله علیها بلکې مور لا ګول د الله تعالی په ځای باندې په ظلمونه دای باندې به کفر په سبب د کفر دای باندې پس ایمان نه راړي دی مګر سرسری مګر سرسری قلیلہ سرسری الله اکبر وبكفرهما او په سبب د دایله سما پليتي او په کفر دای باندې او په سبب د وینا پ مریم په سبب د دروغو د دې قول معنی دلته دروغو په سبب د دروغو د دې پ مریم باندې بهتان لراځي ما بهتان ډیر لوي چې پږي باندې بهتان لگولو چې دې نعوذ بالله من زالک وذنا کړی دا الا یعوذ بالله و قولهما او په سمدونه د دې باندې ان کتن لا چې د وی چې منگا و دی له منسیو ایسا زوی د مریم چې رسول د الله رسول د الله به تور رسول رسولی زان تا کول آہو د لمنگ و جلده نو اللہ و ای پس آبود دے دائی اغای اول سما خو اللہ پی رد کئی ما قتلوه و ما سولبوه نو دے و جلد دائی اغای لراؤنی پسولی کرده لیکن مشابکل شوی دے دیتا لیکن شبی لهم یو ماندہ لیکن مشابکل شوی دے دیتا اے من علماء اسوی منهم لهم ده ده علماء سود طرف ندیت ده مشابه اکلشوه ده دروغ ورتوی یا ده شب بها احد منهم لیکن مشابه شوه لدیت یو تند دینا چه تویتوانوس و آکابیر چه امخ که وردن نشو دیوه قتلنا تویتوانوس فا اینا ایسا قتلنا ایسا فا اینا تویتوانوس که منگا تویتوانوس وجلوین او که ایسا موجلوین تویتوانوس چرتا دے او اغیر او گز گومباتی که چه بیا نکے وائی ولیکن شبیه ولیکن شبیه دیوکی وا خیرات را یاد شوه خو زن نی وआम ده دایې کیو حضرت تیرا خبره کړوا ولیکن شب علیهم لیکن مشابه شویده لیکن مشابه شویده دایتا منسودرمانا لیکن مشابه شویده لهم علیهم پدای باندې واقع د قتل د عیسی علی الله اکبر و ا ان اللذین او بشکا کسان چې اختلاف وکړی په دې کې هم ها په شک کې دی د عیسی علیه السلام د اسلام نو نشټه پانا پاګیباندی ست دلیل ماګر صرف ثابت دی د ژوند صرف شک مندې شکمنه و ما قتلوه او نیره قتل کړی او موږ نیره قتل کړی د عیسی علیه السلام لره الله اکبر ګور درې معنی دی کزدا کېو درې معنی دی او دا معنی دو عیسہ یقینی نو قتل کره دو عیسہ نو قتل کره بلکه نور رو قتل کره خدا مانه غلط دار چه دا مانهө Ukی دو عیسہ یقینی نو قتل کره دا معنه دا غلط دار دو ما چه دا, دا, دا یقینن تاکید د در زمین منصوب معنه بدا شی وما قتلوه یقینا ایسای یقیني نو قتل کړي یقیني عيسای نه دی قتل کړي بل زمېداري قتل کړي دی تیتانوس <laughs> یا دا معنا چې نفي د قتل شي معنا سو یقینا هغه قتل نو کړي اړو سو کې و جليم نه دي اړو داکه چې کوم نه نو قتل یې نه کړی الله ته عيسا او چتکو الله اکبر بار الله وا الله بلکې او دیا کړې ده غلره الله تعالی الهی خپل ځان تا یو زائتا چل تک حکم د غیر الله نه چلیږي الله اکبر وكان الله عزيزا حكيما او دي الله تعالی زره ور حکمت والا بادشاہ دا ګوره ټول دلایل دي په حیات د عیسی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام جسدی عنصر حیات سره ژوند دي د څنګه چې موږ ژوند ديو ټیک دا څه جسدی عنصر او اسمانونو کې دي او د تقاضای بشریونه ال تعالی محفوظ کړی دي اکبر او دا دلیل په حیات د عیسا او دا تخصيص د دا دحيات دا د عيسى سره او که نور امبيا دا داشه ژوند شي نبيات تخصيص د عيسى د حيات نه پاتي تيغه وا ان من اهل الكتاب او بهشکه باز دال کتابنا ها من ان من اهل الكتاب وا ان من اهل وَمِنْ أَهْلِ من آل إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ نَشَدَ آل الْكِتَابُ نَا مِسْيَوْتَن مَغَر حَم هایمان ها برآڑی پدوانې ماخه د مارګ ددنا ګڼ ترجمې دې پدې زای کې ګڼ ترجمې خو هغه اس نکومها بس اسانه ترجمه دادا إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَشَدَ يَوْتَن دال آل کتابو نا مگر ایمان برادی به حیات د عیسی علیہ السلام نه ماخه د مرگ د یو تن د دینه د الی کتابونه کتابو کی چ کم یو تن وفات کی گی نو د خپل وفات نه ماخه ماخه وا په عیسی علیہ الصلات والسلام په حیات باندې ایمان راړي ولی چه فرشتي به وترازی او دا شاګانې شاګانې او مخونه بولوي چې ویا کنه عیسی پیغمبر وو کنه دای بوي چو بیا به توي چو ویا کنه عیسا له سلام جواندې دی اوس وو کنه نو دای چې کړه نو بیا د خپل مرگ په وخت کې به پدې اقرار کړي عیسایانو تبع وي کنه پیغمبرو کو خدای وو چې جی پیغمبر وو دای تبع تاسو وای مرده کا جواندې دای چې جی جواندې اقرار وکړي آریو آل کتاب با ویمن آل کتاب او نشتره بازداله کتاب نه ماګر خامخای ایمان برآړي به په دې سالې سلام باندې مخ کې د مرگ د دنا باز خلک آل کتاب روستو بیا چې کله عیسا له صلوات والسلام مرآشي او را کوشي نو بیا با عیسا له صلوات ایمان راړي الله اکبر ماخه د مرګ د عیسی علیه السلام نه معنا اوس عیسی علیه د را کو با بیا په بادي اله کتاب ایمان راړي و یومل قیامت او پر از قیامت باندې وی په دې باندې شهید غوا څنګه غوا به نهابوها يقولون أن تكون عليهم شهيدا ما دمت فيهم بالما توافيتني كنت أن ترقيم عليهم يا الله ترسو چې لدينا ما تفتح واشي تازو چتكلم يا ما تفتح نشتي فعب الظلم من الذين دول سما بالتدئ دئي پس پس عباد الظلم من الذين دا اكسانا چه يهودیانو حرام کرو منغا پا غيبان دي پا كي دسي زنا آغا چه حلال قشو دئي دئي ده پارا سو حلال په حرام يا سو د دنیا لکه تايد برا ش سور نهل ستان وك سکون د دنیا کو ته سکون نشته امه ش زلیلا او رسوا یاده مراد ته جنت الله اکبر لک انعام کې بیتای دراشي 140 کې حلا پیر سيزونه آرام کړو د یالسمه پلیتی او په سماو د بنداولود ولو خلق د په سماو د بنداولود دی د لار د الله تعالی نه ډیر لاره واخذیم او په سبب دا غستلود دی سول لاره وقد نوহু د یالسمه پلیتی او تا کی سره د مینکل شو دغینا هل دا, دا, دا و پینزل او چې منکل شو دی دغینا واکلم په د یالسمه پلیتی او په سبب د پړلود دی مالونو د خلق نره بل باتل فنار واو طریقو سره دا ټوله پلیت وینم من په دې ټوله بلیته سره آ پاکیزه سونه حرام کړاو او دا رنګي من غړی ملعون وګرزول لاناتيان مو کړو لاناتيان شو الله اکبر ګور دا ټوله پلیت چې دای کې سوي دند زمانه د جاہلیت رسونو دا وګره ټوله په زول سوالات په ام او انبیائو کول نو اوس په علماء باند پزل سوالونه کول او د ځان مپروزه جوړو لکال الحلوه والخانک چه باب د حیات الانبیا کې کای پزل دا اغه سوالونه فقد سالو موسی اکبر من ذالک دا اغه پلي توم کړیون دا پلي تیم کای الحلوه ولخانک دارنګ یو پلیتی تی دا ایداوا چه ای دا یم تر الله سرګند باند راشي اوسم باز خلق مړه الله چرتره کو دهریه دا دهریہ اوسم دا یلا چارتاده شتنک وینو ولی چابلی د نه دا اوسم د دی پلیتو نظریه دا دارنګې دا د دا دا دا غوا عبادت اوسم ایندوانو کې دا ظلم موجود دی دا ظلم د زمانه د جاہلیت دا اوسم موجود دی داننگه دا ظلم د جاهلی زمانه د جاهلیته چې الله ده حکم او د الله نه انکار کول ورفانا فوق دا او من تور دا موجود موجوده داننگه اکلخانی کول د الله په جمعتونو کې په مدرسو کې اکلخانی کول پکار خدا چې دې داخل شوی غي ته جزای سره اکلخانی کولا ظلم او زیاته کول لکه څنګه چې نن مشارف شاه او د مشارف شامل داننگه دا, دا نورې پلیتای دا پلیتای چه د اوقات او معظمه او خیان نسات لکه کا ایدرز د خالی نساتو دیکم دا داشتره اوقات دا معظمه خیال سوق ساتي د جومي پشپناستي فلمونګوري دارنګ واده ما تاول دارنګ د دا الله دایا سون د دا ټوله پلیتای چوغوري دانن سمانه کی موجود دي او زمانه د جاهلیت بیاج ونده شوي دا وااتدنا دا دارنګ سود با زمانہ کې عام او سمام دی دارنګ زمانہ د دا جاهلیت کې مالونا پنار واو طریقو سره خړل شو وسم خړی مولیا نه فریداران کې چور مینان نه او تیار کړه منګه د فار د عذاب د دینه عذاب درد ناکو لكن الراشقونا لكن اكامل خلق با علم کې منهم دو دنیا والمؤمنون او اغه ایمان راړي په سامان دي چرالي ګلې شې تا دا په سامان دي چرالي ګلې شې د ماکستان او قائمون کې د منځ دیوار ورکونکو د زکات او ان چې اغه ایمان راړي په الله پر ځدا خدند باندې اولائک دا بزرګان سنوتیم زره د چور بکومندې ته ان جرانه ازمه اجر او حینه تحقیق کتاب د یاکینن مغاوہ کړه یا تا تا کا ما او حینا الانو حنا لکه څنګه چې واه کړه امغان والي سلام الله والسلام تا ونبي نا وانبيا او تا چې روستو ده و آتائینا اوار کڑو منگا داود علی سلاة و سلام تا زبورو و رسولانو اولا کسنگ چی منگا وحی کڑو امبیاو قد قصو سناو ورووسلا اوغم بیا اوته قد د قنا چ بیایان کل د منګ دغې پتاببانې من قبللو مخکې د دینا ورولا او اغام چې ندي بیایان منګه علی کا پتاببانې کللهله موسا تقکلی او خبرې کړله تعال موسا سلا سلام سره روتو دپار دی نه تکلی ما ترې بواره لګې لګي ورولا او نور ابی مو شریناوه موزیرینا زیریون کوون کې یارهون کې د دپرا چې نه شي د خلکو د پاره پلا باندې حجتونو سه بعد با د رسول پس درالي غلو د امياونه الله او انبييا زکراليګما انبيہ ذکر الی جماعه چې د خلکو اعتراض او بانی پاتې نشي لکه سورای بنی اسرائیل کې براشی پیندلسم کې واما کننا پیندلسم د سورای بنی اسرائیل نه یو من گا واما کننا معذبینا حتا نبعث رسولا من گا عذاب علاوه او چا والانبیاء را او لګو ماناس سوچ بیا بانی خونکې کنه او د الله تعالی زوره او حکمت والا لیکن الا ک دایمن یو کنا الله پخپلګ وای کی لیکن الا لیکن الله تعالی گواہی کوي پاسمانه چرالې غلې دے تا تا نورالې غلې دے لارا بې علمې پخپل خاص علم سره یا بې علمې پنی گرانه خپل سره حفاظت مراد دے یا بې علمې بست اعداد کا پداسه علم سره چستا په استعداد باندې الله علم هو چته د دے طاقت اوچتو لشي الله اکبر والملائکه او پرشت شهډون گواہی کوي کا و کافی کا کا دی, دی اللہ شہید اگوی کون کہ ان الذین کفروا زجل معتخف و خرو بی شک اگا سانچنکانو کمن خلق لرا بند ک خلق لرا دلارد اللہ نہ قد زلوا ظلام بعید تا کی سره دی گمرا شو کو گمرائی لری سنا د حق او بے شک اگا کا سانچ کوفر کو ظلم کن دل تعالی چ بخنو کی دی او نہ دی اللہ دل نہ او خیدیت لار برابر ها ها الا مگر لارد جہنم خالدین فیہای مہشبہ دیفاہی دی کے ہمیشہ دے داپا اللہ طلاب اندے آسانو یا ایوہا ناس قد جا ترغیب دے آغا اتباد پیمبرتا صداقت دا جناب نوی کریم سروری کائناتو یا ایوه الناس او طولو حلکو قد جاکم جا تحفیق تا سراغلی تاستا الرسول یو عزیم و شان پیمبر بالحقی پا قوانینو دا سوری نسا سرا زما شیخ دا کابل گرام بدا کولا راغلی دا تا تاستا یو عزیم شان پیمبر بالحقی پا قوانینو دا سوری سرا میرنا بکم دا طرفان دا ربستا سنا دابا غرش اس تانسو دا پارا وین تکفورو او کچا دی تانسو انکارو که پس بی شکا اللہ بی پرواده ولی زکا اللہ تعالی دا پارا اختیار دیر آنسان چا اسمان کی دیو پس مکا که او دے اللہ تعالی پوہا حکمت والا یا اہلالکتاب لا تغلو اللہ واللہ ها <مليان> مولیاں مخاطب گئی احکام روانو احکام نو مولیاں مخاطب کئ و مولیاں تاسو د احکام کئ د زانه غلو مکوئ د زانه غلو مکوئ مسله توحید روانه ده احکام سرا سرا مسله توید ده اس نتاس شاند انبیاء کئ غلو او کئ غلو او غلو د ه تورسوی چې انبیاء اغینا خدا یان جود کئی لا یا اهل الكتاب و مولیانو لا تغلو فی دینکم امام سوی تی معنا منصور کې معنا کوي لا تب تجو فی دینکم بدعات م جوړوي په دین خپل کې بدعات بنراو با دین اغه دی چې الله را لګل دی دین اغه دی چې پیغمبر خوده لیدې دین اغه دی چې صحابه کرام خوده لیدې صحابه کرام په سیروان شي صحابه کرام په دا دین کې ولا تقول ما وای تاسو الله تعالی باندې الا په بار کې چې دین که بدات مرا و باسه یو اللہ بانده حق حبر کوئی درشتیا دانا چه دروغ جولی دا دین ده او اقصا دینوی بدتوی دا سمکوی در رد ده پا مبتدیعینو بانده سنتو نپس دوا دا جمعی دارنگی دا ویترو نپس دا جمعی دا تراو نپس د جمعی پا تراو بندی پیسې دارنگی سلوی اختی جمعی دا ټول جمع بدعات خرافات واحیات تی اللہ وی داست مو آیا داست مکوی پا دا ما دروغ مجودوی دا ندی روغ کلی ما ندی روغ کلی دروغ ولی جودوی این نام المسیحو بی شکر اللہ اکبر امام ای ایما می آلوسی شکر ایما الله مسائل الجیلیا کې اغه ذکر کوي مراد راته په ځا باندې چې غلو کړي وا په شاند انبیاو اکبر غلوف الانبیاء مکوی او ایدار زمانه د جایل درسومونه یاره سمو چاوی ایسا ابن الله دے چاوی الله دے په غیباندے الله رات کوي مکوی غلوف الانبیاء یا اهل الكتاب او ال کتاب تاسو غلو مکوی په دین خپل کوم جوړی موای تاسو بالله باندې مگرشتہ بشکای ایسا زوی د مریم بے مس حضرت مسیح ایسا زوی د مریم رسول د الله دے او کلمه دا اقدسہ په کلمې د کونفیدا دے ور کړی د دا مریم بیبیتا او روح دے دا اللانا دا طرف دا اللانا یا روح صفت دا عیسیٰ علیہ السلام او اضافت الله تا منہو کی اضافت تشریفی دے د پار دا شرافتو نزبت اللہ یا برحان منہو پاک د معنی روح دے یعنی دلیل دے دا طرف دا اللانا پوہدانیت دا اللہ زکا بے پلارا پیدا رے یا پاک دا منہی تا اشارہ ما زکا جبرائيل تام روح وای توحید تام روح وای او عیسی سمانا دا ټول روح روح ده ما نه مساله توحید روح ده الله را لګلی دا جبرئیل امین راوړی دا عیسی علی السلام هغه مساله توحید بیان کړی دا چغه ده چه ان الله ربی و ربکم فعبدوا ها ذا صراط المستقیم و دا صراط مستقیم ده چې توحید امنی نو هغه خو مساله توحید کړی دا نو تاسو ولیدا نه خدای جوړوی فآمِنُوا بِاللّٰهِ فَسَمَنْ رَأَى بِوَا دَانِيَتَ اللّٰهَ فَامْبِيَاوْدَ دا هَمْبَانْدِي او مَوَاي سَانسُو سَلَاسَتُن چي آلِ هَزَم گَدْرِيدِي آلِ هَدْرِي دُنَا سَلَاسَا آلِ هَدْرِيدِي لَکَسَنْ چي بَدَيُو إِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ مَانِ شَئِدُو دِي وَي نَانَا دَدِ شِرْك وَي نَانَا دَا بَغُرَ شِستَاسُو دَپَارَا بِشَكَا إِنْتَهُ عَنِت تَسْلِيس دَام وَاي چي آلِ هَدْرِيدِي دِينَ مَانِ شَئِ دَا بَغُرَ شِستَاسُو دَپَارَا بِشَكَا اللّٰه مساله دوی د پارا شرکت, شرکت تصرف سبحانه ایل الله الہ مشکل کو شاید کیاو دی سبحانه پا توبا توبا د دینا چې شدغد پارا ولد لہو ما پی سماوات خواست داغ پا اختیار کی دی آنها چی پاس ما نونو کی دی او کافی دی اللہ تلاکر ساد لینستن که فل مسیح تاسو هوای چی عزرت ایسا الاد عزرت ایسا خدا بد نگنی چی عقد بندش یا خو په خوشحالی گی او کبد اگنال اللہ وی ان بی او بد اوګنل پرشتوب بد ګننده لا پابدیت باندي نو زوی جهنم زایکم اعلان جلالت د باری تعالی الله اکبر لن يستنقف المسيح هر هر کلا بد غنی مسیحی صلی الله علیه و آله یکو ندا چه سلام علیه السلام بندش د الله ول الملائکه المقربون و نا مقرب نزد پرشتید الله غیم دا بد غنی او سوق چه بد اگنی دا دا او غنی د عبادت د الله تعالی او زانه و من یستنکف او چا چه رازک د عبادت د الله او زانه غټو غنو فزر د چ جم کی د لرا الله تعالی ټول پټولا له نا په سرچان په جمعبې د ل خپل ځانته ټول پهټوله په سرچانکه ساندې چیمان راړه عملې و ک کوه په پوره پوره بهورې کېد له بدې اجرونه د یو زیات بکی د خپل زیات بکې د ل د خپل پهځلله اوورچانڅوک د چې ځانې غټوګونه د عبت دلانا اوګ برتن کفو ا راوکه د باد دله نه اوس تګ وروځانې غټوګنو د باد دلهنا. ی به عذاب بهور کې د لره عذاب اننیمه او نه به موېد دخپاره د خپل ځان من دو نله من سېوا د الله نهڅوک د سره نران نهسووکې دادي هلته ندي ساب یاڅوک په کار راتلی شي نه دیو نهبي نه د یو بل چاوا ال تارڅوک الله الله او عدي د استشپه منل بییا پهې باندې چې کیاند کووا درخواز د شفات خلک کو پهې باندېګوا یو یو پې غمبرله یو یو پیغمبر تبوائی وزمان دا پارا دعاو غارا غیبوتای منگ نشکو علی نشکو علی خیرہ کی نبی علیہ السلام <سؤال> با اللہ تا سر بس وجود شی او آب شفاعت شورو کئی اللہ اکبر یا ایه الناس صدقات القران او صدقات د پیغمبر یا ایو الناس او ټولو خلکو قد جا کوم تاکي سراغ لتاستا برهان من ربکم یا لو دليل در طرفه دروستا سنا یعنی نبی عليه الصلاه والسلام وانزلنا اليکم اورالګلیم گتاشتا نور مبینا نور رانا مبینا سرګندا چ قرانه کریم دی فاعل الذين فسر چا کسانی چی من رالطوید الله او منګول له ګولې پدواني درت بکی اللہ تعالی دی لرا فاقفل میرو بانیکی دی طرف فاقفل ناو فضل خفل کے او بہی دیتا خفل طرف تالا شیخ دا ویسا ایو ذکر کول شیخ مرحوم د پند ایو وی وی غیبی وی چې قران بثانا چاهتا ہے کہ مقصود سورۃ النساء کا حقوق العباد ہے مگر مسألہ توحید به ساتھ ساتھ چلتا رہا کیونکہ وہ قران کا مقصود اعظم ہے پی شیخ بدرابوی وا مقصود اعظم سورۃ د آغا مساله توحید دا اگر چې سورہ النساء غلې د بیان د حقوق ول عبادت حقوق النساء ګوره شروع په عجیب مسلې سره الله اکبر ګوره کنه حقوق النساء او ير حقوق د خزو حقوق د خزو منګه غواړو الله اکبر سورہ النساء شروع د پجیب انداز سره الله ويا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده تاسو می دیو نفس نه پیدا کړی ودا غد جنسا بیبیم بي دا او دا غیر خزي او د سړي دواړو نه می خزي او سړي ډېر ډېر پیدا کړی دي مان تاسو یو جنسي نو په یو بل باندې ظلم او زیاتې مکووي خزو سره ظلم او زیاتې مکووي نو بیا تمهید پداسه اجباندار سک بیا حقوق اجباندار سک ذکر شو تاسو اوریدل الله دې منګل عمل کول توفیق را کې نو اوس بیا اخره کې مساله توحید د توحید نافس او رد د شرک یات په هغه خلکو حقوق النساء يهود نعدا کول نو په غیبان درادو دا رنگ حقوق النساء مشرکین نعدا کول نو په غیبان درادو دا غی پلیتۍ او نور پلیتۍ ذکر کوله وتا دو حقوق بسو کې ته د الله سره شریک جوړه د خزو بسو حقوق دا کې تا د الله حق لانه ده کړ چه اغیبانده را دو حقوق ذکر شو دو او د آغا بندگان حقوق ذکر شو نو مساله توحیدنا بعد بیا مساله د حقوق و ارامعات کلا چه پتاو لگی مساله دا سوره نسا غم ویان دا توحیدنا سرا سرا اصل مقصود آغا چه کم ده نو حقوق و دی قول اللہ یستفتو نکا تا پوست قُلِ اللَّهُ وَيَا يُفْتِيكُم قُلِ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اِجَاد جواب در کی تاسو لرا فل کلال اف بار د میراث کی ان مرو ان کچری وې د ساله حاله کاچ ان مرو ان کچری وې شو لیسل هو ولل پارا بچینو پارا خور وانه د دي او د میراث میراث پولی د دي خور نایلم یا کل ها ولد کچاره نو د دي خور د پارې وچه پ پا ان کا ن تس ن ت ان پس کچری و د یا زیاده دو و نه فالا همه سلسانه پس د دیده پار پس کچری و دا خینده دو نو فالا همه سلسانه دا دیده پارا دو برا خیده دو درمی دی مما دا آسنا چی پری خودی ویده و اینکانوی خوطر رجال و نیسا او کچری و رون خینده نارینا و زنانا ګډ ډېره نو فالې زکرې د پارا د نارينا می سلو حظ الون پشاند د ووجین کو د هي سيده الله تعالی بیانې تاسو ته د احکام الله انت زولو الله تزولو دات ګمران شيطاسو ذرت حقوق در خوز و بیانه هم سوره نساکه چه گمرانشه در خوز و حقوق ادا کهی در خوز و خو خوز و لام پکار دی چه غیم در الله حقوق او پی چې د در خوز بنده در الله سو حقوق دی کچته وقت نو او بهم او کانونو دی کتاب کې مختصر ذکر کړی دی اشاره تا سو غامو ګورې چې په خزم باندې سو حقوق تاسې نه چې ټول صورت ذکر شو تاسې دوه خوشالۍ نسر بیږي چې وای زمونږو بللا حقوق دی او په خاوندانو باندې چې کمند نو چاته ظلمونه شورونه کوي چې بس هغه باندې بیا برتریان غړې نه نه داس نه تاسو بانده امداللہ سوکوکتی خوا او اغا اگوری دی کتاب کیمی دتلی کلی دی یو بیینو اللہ بیان کڑی دی اللہ تعالی بیان کئی تاسو تا تعالی دی احکامو انتا ذلو دا چی تاسو گمران شای اللہ تعالی پہر یو شیبان دی علیم خبردار علیم دی اللہ واللہ سور نسا ممتازو امتیازات دا سورتو سوره نساء ممتازو فیصله د معاشره باندې سوره نساء ممتازو پ دې باندې چې سربرايي دا بسرب د سړي وي سوره نساء ممتازو پ دې باندې چې د یتیمانو د مال حفاظت کوي سوره نساء ممتازو پ دې باندې چې بیو مال ور کوي نو دا غي نه مخک مخ کې دغه کوي دا, دا رنګي سوره نساء ممتازو پ دې باندې چې د خزو مہرون کوي سوره نساء پدے باندے چه مسئله دې میراث چې خصوص سره ظلم مکو یو میراث ور کې دی لرا دانګي صورتونه دا غي ذکر کول دا رنگي صورت سورہ النساء ممتاز پدے باندے چې پین زلص محرمات اغه ذکر کول چې دې سره نکان نکیږي دا رنگي سورہ النساء ممتاز پدے باندے چې خزته نواز او نصید و غیره اغه طریقې چې کم خز سره د کوروالی دروان کور پروانی کراشی آغا طریقی خودلی چای فائزوهن نوحجروهن نا فیلمزواج وزربون نا غیصر خودلی دارنگ سوره نسا ممتازو پدی بانده چه ها لد نشکی منزبنکی سوره نسا ممتازو پدی بانده چه دا قبولیت دا ایمان دا پارا شرایط د زکر کول آیات پین ساٹکی فلا و رب بکلا یومینون حتا یو حکی موکا دارنګې د قتل خطا او د عامد داغه په بیان باندې ممتاز هو دارنګې سوره نساء ګڼ امتیازات نور سوره نساء په ګڼو جو سره ممتاز هو الله اکبر بس کو سونکل علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد سورة مائدہ مدنی سورة ترطیب دو پور اوار بند که بند که بود ترتیب د قران کریم کې منظم لمبردې پس د سوره نسانه او ترتیب د نزول کې یو سل دولسه لمبردې پس د سوره فتح نازل شوه ده عربه د ما قبل سوره سوره احسان سره پګنو جو باندې ده